Розділ 18 Кеймлінський тракт Кеймлінський тракт не дуже відрізнявся від тієї частини північного шляху, що пролягала межиріччям. Звісно, він був значно ширший і видно було, що користується ним частіше. Але й тут під копита коней стелився добре утоптаний ґрунт. А обабіч тяглися рівним шнурком дерева, так само, як це було і в межирічі, і як і там тут зеленіли тільки вічно зелені дерева. Однак сам вигляд місцевості тут був іншим бо ще до полудня шлях проліг поміж невисокими пагорбами. Наступні два дні він то звивався між схилами, то йшов крізь них, якщо схили були надто розложесті і закрути надто би заводили вбік. І якщо зрізати трохи дороги, було не надто складно. Полудневе сонце щодня трохи зсувалося, з чого можна було виснувати, що дорога, яка на око здавалася цілком прямою, поступово звертає на південний схід. Колись Рант, як і добра половина хлопчаків в Емондовому лузі, цілими днями мрійливо просиджував над старою картою майстра Альвіра. Тож пам'ятав, що цей шлях огинає абшерське узвище, а потім – веде до біломостя. Час від часу Лан наказував усім спішитися на вершечку одного з пагорбів, звідки можна було добре роздивитися шлях попереду і позаду, а також місцевість навколо. Доки охоронець вивчав панораму, інші вершники розминали ноги, а дехто всідався під дерево і брався до їжі. «Я завжди любила сир», зауважила Егвейн на третій день після від'їзду з Бейерлона. Вона сиділа, обіпаршись спиною об пеньок, і кривилася, дивлячись на обід, що нічим не відрізнявся від сніданку і майбутньої вечері. Звісно, про чай годі й мріяти, зараз би горнятко чудового гарячого чаю. Вона щільніше загорнулася у плащ, марно намагаючись сховатися за деревом від поривів вітру. «Чай із плоскозілля та корінь анділею», – казала найнів, звертаючись до морей. Ось найкращі засоби проти втоми. Він прояснює голову і втишує біль у втомлених м'язах. Не сумніваюся, що так і є, відповіла Морейн, скоса поглядаючи на найнів. Найнів на мить стиснула губи, але не вгавала. Отже, якщо ви мусите обходитися без сну... Жодного чаю, гримнув Лан на Егвейн. Жодного вогню. Ми їх ще не побачили. Але вони десь тут, неподалік. Щезник, а може й два, і тралоки з ними. І вони знають, що ми рухаємося цим шляхом. Не варто ще й вказувати їм, де саме ми знаходимося. Я нічого не просила, промимирила Егвень, ховаючи обличчя в плащ. Просто скаржилася. Якщо вони знають, що ми рухаємося трактом, сказав Перен. Чому б нам не поскакати до біломостя на прямки? Навіть Лан не в змозі рухатися бездоріжжям з тією швидкістю, щоб тим шляхом, відповіла Марень, пускаючи слова найменів по вуха. А тим паче обширським узвищем. Мудриня роздратовано зітхнула. Ранд не розумів, що у неї на гадці. У перший день їхньої подорожі вона цілковито ігнорувала Айс-Седай. А два останні дні Намагалася розповісти їй про цілюще зілля. Морень тим часом відсунулася далі від мудрині та продовжила Як ти гадаєш, чому тракт петляє, а не йде просто через пагорби? До того ж, нам усе одно довелося би з часом повернутися на тракт, і тоді ми могли б побачити, що вони вже не женуться за нами, а чекають на нас попереду. Рант вислухав це недовірливо. Амет буркнув щось про довгий кружний шлях. «Ви за цілий ранок бачили хоч одну ферму?» – запитав Лан. «Чи хоча б дим з комина?» «Ні, а все тому, що від Байрлона і аж до Біломостя тягнеться дика безлюдна місцевість. А переправлятися через Арінелле ми будемо саме там. Там, південніша Марадона, що в Салдеї, знаходиться єдиний міст». А що їм завадить схопити будь-кого чи будь-що просто в білому мості? Пихнув крізь вуса Том. Десь на заході пронизливо засурмив ріг. Лан миттєво розвернувся глянути на дорогу позаду. Ранда аж морозом пройняло. Проте частина його свідомості зберігала спокій, бо він подумки прикинув відстань. Десять миль, не більше. Їм ніщо не може завадити мене стрелю. Промовив охоронець. Ми сподіваємося на світло та своє везіння. Але тепер ми точно знаємо, що позаду у нас траллоки. Морень струсила крихти з рук. Час рушати. Айс Седай сіла на свою білу кобилу. За нею і решта розсілися по сідлах. А виття рогу, що пролунало вдруге, змусило всіх поквапитися. Цього разу на звук першого рогу озвалися інші. Їхнє пронизливе виття скидалося на похоронний гімн. Ранд приготувався негайно пустити хмару галопом. Та й усі інші вершники схопилися за повіддя з тим самим наміром. Всі, крім Лана та Морейн. Охоронець і Айс Седай обмінялися довгими поглядами. — Веди їх далі, Морейн Седай, — нарешті промовив Лан. — Я повернуся якомога скоріше. — Ти дізнаєшся, якщо я... Схріблю. Поклавши долоню на сідло Морейн, він стрибнув у сідло свого чорного жеребця і погнав у чвал схилому низ, на захід. Роги засурмили знову. Хай буде з тобою світло, останній володарю Сімохвеж. Мовила Морейн так тихо, що Рант не був упевнений, чи насправді почув її. Глибоко зітхнувши, вона розвернула Альдіб на схід. «Ми мусимо їхати далі», – промовила Морейн і рушила вперед неспішною рівною рисю. Решта вершників трималися за нею тісною шеренгою. Ранд розвернувся в сідлі, аби ще раз побачити Лана. Проте охоронець уже зник з очей, розчинившись серед невисоких пагорбів та голих дерев. «Останній володар Сімохвеш. Так вона назвала його». Рант не знав, що це могло означати. Навряд чи, чи ще хтось, ким нього, чув ці слова. Але Том покусував кінчики вусів, наморщивши лоба і про щось роздумуючи. Схоже, менестраль знав багато чого. Поза їхніми спинами знову засурмили роги. А інші їм відповідали. Рант засувався в сідлі. Він не сумнівався, що цього разу вони поблищали. Вісім миль. Може, і сім. Мет і Егвень озиралися назад, а Перен зіщулився, наче очікував удару в спину. Найнів під'їхала ближче і заговорила з Марейн. «Чому б нам не поїхати швидше?» – запитала вона. «Ці роги наближаються!» Айс Седай похитала головою. «А навіщо вони виказують, що там? Можливо, вони хочуть, щоб ми помчали вперед, не переймаючись тим...» Що на нас там може чекати? Мандрівники просувалися уперед вперед тією ж неспішною розміреною рисів Час від часу роги озивалися Позаду них І щоразу ближче і ближче Ранд намагався не прикидати Наскільки близько Але думка самохідь поверталася До цього тривожного сурмлення П'ять миль Подумав він стурбовано І тут Ланд зненацька вирнув За пагорба, який вони щойно проминули наздоганяючи загін шаленим галопом. Він порівнявся з Марейн і стримав свого жеребця. «Три кулаки тралоків. Кожен на чолі з напівлюдком. Може, п'ять?» «Якщо ви були так близько, що їх роздивилися», – сполошилося Егвін, вони теж могли вас помітити. Може, вони зараз на п'яте нам наступають?» «Вони його не бачили». На ній випростилася в сідлі, відчуваючи спрямовані на себе погляди. Не забувай, я йшла по його слідах, коли вас шукала. Тихо, скомандувала Морейн. Лан каже, що за нами женуться, можливо, п'ять сотень тралоків. Запала приголомшлива тиша, а тоді Лан заговорив знову. І вони замикають кільце. Вони нападуть на нас за годину, а може і раніше. Айс Седай сказала, наче роздумуючи вголос. Якщо їх тут і раніше було стільки, то чому їх не спрямували в емондів луг? А якщо їх не було, то звідки вони тут взялися? Вони розсипалися лавою, аби гнати нас перед собою, сказав Лан. А розвідники нижперед попереду головних загонів. Гнати, але куди? задумливо проказала Морейн. Наче відповідаючи на це питання, із заходу долинув звук рога. Роскотистий стогін. І йому відповіли інші попереду загону. Морень зупинила Альдіб, інші зробили так само. Том та мандрівники з Емондового лугу налякано озиралися. Тепер роги сурмили і позаду, і попереду. Ранду здалося, що він розчув триумфальні ноти. «Що ми робитимемо? сердито запитала найнів, «Куди нам їхати?» «Нам залишається північ та південь», промовила Морейн, радше роздумуючи в голос, ніж відповідаючи мудрині. «На півдні лежить абшерське узвища, безплідне та мертве, і шлях нам перед тарен, переправлятися через який неможливо, бо жодних човнів там нема. Якщо повернемо на північ», Можемо ще до ночі дістатися до Арінелле, і там є можливість знайти якесь торгове судно. Це якщо поблизу Марадона вже скресла крига. Є одне місце, куди тралоки не поткнуться, сказав Лан, але Марейн різко мотнула головою. Ні. Вона зробила знак охоронцю, і він схилив до неї голову. Так близько, що ніхто не чув їхньої розмови. Озвалися роги, і кінь під рандом схарапуджено затанцював. «Вони намагаються нас налякати!» – рикнув Том, стараючись утихомирити свого коня. Голос у нього був розлючений, але помітно було також, що тролокам вдається досягти своєї мети. «Вони хочуть, аби ми втратили голову та помчали уперед. Тут вони нас і перестрінуть!» Егвень смикалася на кожний погук рогів. Вдивляючись то вперед, то назад, наче вишукуючи тралоків, що мали ось-ось вигулькнути з-за дерев. Ранду кортіло робити так само, але він намагався приховати свій страх. Юнак направив хмару ближче до дівчини. «Ми повертаємо на північ», – оголосила Морейн. Загін зійшов зі шляху і рисю поскакав до пагорбів. Услід пронизливо засурмили роги. Хоч пагорби були й невисокі, проте рухатися доводилося увесь час то вгору, то вниз і жодної прямої ділянки. А ще потрібно ухилятися від гілля, що стирчало з голих низькорослих дерев, та пробиратися крізь засохлий підлісок. Коні натужно долали підйом на черговий пагорб тільки для того, щоб відразу ж легким алюром спуститися з нього. Лан вів загін у доволі швидкому темпі тож вони просувалися швидше, ніж тракто. Гілки раз у раз хльостали ранда по обличчю та грудях. Повзучі пагони та ліани хапали за рукави, інколи ледь не висмикуючи вершника зі стремен. Роги пронизливо ревели все ближче і ближче, частіше і частіше. Хоч як підганяв лан загін, просувалися вперед вони не настільки швидко, як було потрібно. Щоби просунутися на фут уперед, і то з великими зусиллями, треба було подолати два фути вгору чи вниз схилом. А роги лунали все ближче. Дві милі, подумав Ранд, може ще менше. Трохи згодом Ланд почав роззиратися, і крізь суворі риси його обличчя проступило щось схоже на стривоженість. Таким охоронця Ранд ще ніколи не бачив. Один раз Лан навіть припіднявся у стременах, аби поглянути назад. Ранд нічого там не бачив, крім дерев. Лан знову опустився в сідло і мимовільним рухом відкинув полу свого плаща, аби звільнити руків'я меча. Очі його і надалі обшукували ліс на Ранд запитливо поглянув намета, але той лише скорчив міну за спиною охоронця та безпомічно здвигнув плечима. Нараз лан, не повертаючи голови, промовив. «Тралоки поблизу». Загін саме вибрався на верхівку пагорба і почав спуск вулоговину. «Це розвідники, вислані наперед головних сил. Наймовірніше. Якщо нам не вдасться їх оминути, хай там що, а ви тримайтеся біля мене і робіть так, як роблю я. Ми не можемо звертати зі свого шляху». «Крові попіл!» вилився Том собі під ніс. На нів жестом показала Егвин, щоб та не віддалялася від неї. Сховатися тут можна було тільки за порозкидуваними то там то сям клаптями вічно-зелених дерев. Але уява Ранда, який намагався обдивитися все навкруги, перетворювала зауважені краєчком ока сірі стовбури дерев на тралоків. Роги гули десь зовсім поряд. Просто за їхніми спинами. У цьому він був упевнений. І вони все блищали. Загін виїхав на маківку наступного пагорба. Під ніжжям пагорба, тільки починаючи підійматися схилом, назустріч їм сунули траллоки, тримаючи довжезні жердини з великими мотузяними петлями чи довгими гаками на кінцях. Багато траллоків. Лава охоплювала всю підошву пригірка, і обидва її кінці губилися в темряві, а по центру просто навпроти лана підіймався на коні вгору щезник. Мердрал, здавалося, завагався, побачивши людей, що з'явилися на вершині. Проте вже наступної миті він вихопив і спіхов меч з чорним лезом. Добре пам'ятний Рандові. Пам'ятний аж до нудоти. І змахнув ним над головою. Тралоки почали дертися на пагорб. Меч Лана опинився в його руці ще до того, як Мердерал зрушив з місця. «За сім веш!» – прокричав він. Ранд зглитнув клубок у горлі і, вдаривши під борами в боки сірому, послав його вперед. Весь загін помчав за охоронцем. Ранд не помітив, як темів меч опинився у нього в руках. Надихнувшися покликом Лана, хлопець вигукнув і собі. «Манетерен! Манетерен!» Перен підхопив за ним «Манетерен! Манетерен!» А ось Мед кричав щось геть інше «Карай ан Калдазар! Карай ан Елісанде! Ал Елісанде!» Голова щезника повернулася від тралоків до вершників, що неслися на нього. Чорний меч завмер у нього над головою, а отвір каптера повернувся наче на шарнірах ніби вишукуючи когось серед людей, що наближалися. А тоді Лан кинувся на Мердраала, а люди врізалися в лаву траллоків. охоронця схрестився з чорною крицею Скузень та Кандара, з таким дзвоном, наче хтось, що сили вдарив у великий дзвін. Вибалком прокотилося від луння. Зирзах блакитного сяйва освітив усе навкруги, наче спалах блискавки. Потвори з майже людськими тілами та звірячими мордами збилися навколо вершників, вимахуючи ловчими жардинами та гаками. До лана ж із мердралом ніхто не наближався. Ці двоє билися у порожньому колі, і тільки їхні чорні коні гарцювали один навколо одного, та раз по раз скрещувалися мечі. Повітря навкруги них іскрилося та дзвеніло. Хмара водив більмами її ржав, стаючи дибки, б'ючи копитами лютих гострозубих мордах. Кремезні тіла юрмилися навколо плеча до плеча, стискаючи кільце. Нещадно б'ючи підборами, Ранд стримував коня і, намагаючись використати все, що встиг навчити його лан, так завзято розмахував мечем, наче рубав дрова. Егвейн. Він відчайдушно розшукував її очима посилаючи сірого вперед, прорубуючи собі стежку крізь волохаті тіла, наче крізь густий підлісок. Біла кобила Марейн неслася вперед, зупинялася та повертала, відгукуючись на найменший дотик руки Айс Седай. З таким же суворим обличчям, як Улана, вона вражала траллоків своїм жезлом. Спершу їх охоплювало полум'я, а відтак вибухало з ревом, залишаючи на землі недвижні потворні тіла. Найнів та Егвін ані на крок не відставали від Айс Седай, вишкиряючи зуби майже так само люто, як тролоки, виставивши перед собою поясні мисливські ножі. Якби вони зійшлися з тралоком у ближньому бою, то звісно, що від цих куцих лез не було б ніякого пуття. Рант намагався розвернути хмару до них, але Сірий закусив вудила. Схрапуючи, хвицаючись, він рвався уперед, хоча Рант щосили натягував повіддя. Навкруги трьох жінок утворився порожній острівець, бо тралоки намагалися оминати Морензі зі її жезлом, але вона не давала їм можливості врятуватися. Ревло полум'я. Шалено завивали тралоки, але і виттяє рев перекривав дзвін схрещуваних мечів охоронця і мердраал. Повітря пронизували блакитні спалахи. Ще спалах. Ще і ще. Над головою Ранда просвистів прив'язаний до кінця жердини аркан. Не надто зграбним ударом він перерубав жердину навпіл, а тоді прохромив козломордого нападника. Ззаду у плече вдарив гак і, заплутавшись у плащі, смикнув його назад. Щоб не впасти, Ранд відчайдушно вчепився в облук сідла, ледь не впустивши при цьому меча. Кінь з зіржанням кинувся у бік. Хлопець несамовито чіплявся за сідло та повіддя, але відчував, що дюйм за дюймом сповзає, що гак пересилює. Кінь крутнувся на місці, і на мить Рант побачив перена, що вже наполовину вивалився з сідла, але й далі несамовито відбивався сокирою від трьох траллоків. Вони тримали його за обидві ноги і руку. Нараз Хмара стрімко кинувся вбік, і Рант уже не бачив нічого, крім траллоків. Ось один із них підбіг уперед і вхопив Ранда за ногу, намагаючись витягнути її зі стремена. Задихаючись, юнак випустив облук сідла, аби відбитися від нападника мечем. Тієї ж миті гак потягнув його із сідла ледь не на самий зад хмари. Ранд не гепнувся на землю лише тому, що вчепився в повіддя мертвим хватом. Кінь став дибки і заїржав. І тієї ж миті Ранд відчув, що він звільнився. Тралок, котрий учепився йому в ногу, випустив її, здійнявши лапи вгору, і заверещав. Заверещали і всі інші тралоки, щинивши таку веремію, наче всі собаки у світі сказилися водночас. Тралоки довкола людей, звиваючись, попадали на землю. Вони рвали на собі волосся, роздрапували морди. Всі, без винятку, тралоки. Вони гризли землю, хапали лапами повітря. І вили, і вили, і вили. І тут Ранд побачив Мердраала. Той усе ще сидів у сідлі, і кінь під ним шалено гарцював. І чорний меч усе ще розсікав повітря. Але він уже був вершником без голови. Воно не сконає аж до ночі. Захеканому Томові довелося горлати, а це було нелегко. Не до кінця, принаймні, «Таке я чув!» «Вперед!» – гнівно гукнув лан. Охоронець уже зібрав довкола себе морейн і двох інших жінок і подолав разом з ними половину наступного пагорба. «Є ще інші!» Дійсно, роги знову завели своє панахидне голосіння, перекриваючи виття траллоків, ширячись на схід, на захід, на південь. Як не дивно, з коня траллокам вдалося стягнути лише мета, Ранд рисю під'їхав до нього, але мед, здригаючись від відрази, вже скинув із себе петлю, підібрав лук і, розтираючи долонею горло, самотужки заскочив у сідло. Роги заливалися на дривно, як гончаки, що вчули запах оленя. Гончаки облавники. Якщо лан раніше вів загін швидким алюром, то тепер вони мчали вдвічі швидше, і коні зараз підіймалися косогорами значно жвавіше, ніж раніше спускалися. А відтак просто летіли вниз з іншого боку схилу. Та хоч як, а роги поблищали. Поблищали настільки, що коли вони на мить замовкали, до вершників долинали гортанні вигуки переслідувачів. І ось, нарешті злетівши на верхівку наступного пагорба, мандрівники побачили, що тролоки з'явилися вже на гребені щойно пройденого пагорба. Він зачорнів від тролоків з перекошеними звірячими мордами. Ось наперед виступили три мердрали, і нараз саме повітря затремтіло від скаженого реву. Між двома загонами залишалося спанів сто, не більше. Серце уранда стислося, наче виноградне гроно під пресом. Троє. Чорні мечі мердралів злетіли вгору як один. З тріумфальними криками тролоки лавиною ринулися схилом униз. Над їхніми головами гойдалися жердини з петлями. Морейн спішилася. Вона спокійно дістала щось зі своєї торбинки, розгорнула тканину. Рант устиг помітити потемнілу від часу слонову кість. Ангріал. З Ангріалом в одній руці та патерицею в іншій, розставивши ноги, Айсседай повернулася обличчям до тролоків і мардралів з чорними мечами. Високо здійняла патерицю і вдарила її кінцем у землю. Земля загуділа. Так, наче в чавунний казан хряснули дерев'яною киянкою. Глухий звук швидко замовк. І на мить запала тиша. Цілковита тиша. Вітер ущух. Замовкло виття тролоків. І навіть самі вони стишили рух і зупинилися. На змих ока... Все завмерло в очікуванні. Помалу глухий дзвін повернувся, переходячи в гул, що наростав, і наростав, і наростав, аж доки земля застогнала. Земля під копитами хмари взялася хвилями. На очах Ранда ставали явою легенди про чин Айс Седай. І зараз він усім серцем бажав опинитися за сотні миль звідси. Земля вже не тремтіла, а траслася, розгойдуючи дерева. Сірий спотикнувся і ледь втримався на ногах. Навіть Мандарп та Альдіб, що залишалися без вершниці, похитувалися, неначе п'яні. А вершники на конях мусили щосили вчепитися у повіддя, у гриви та в усе, що завгодно, аби втриматися в сідлах. Айс Седай стояла непорушно, як і раніше за Ангріалом в руці і Патерицею, прямо встромленою в землю. Попри те, що земля навколо здригалася і ходила ходором, ні айс садай, ні її Патериця навіть не повирухнулися. Раптом від жезла земля почала розходитися бережами. так, наче підземні хвилі накочувались на траллоків, що сильнішаючи, наростаючи. Вони вивертали старі кущі жбурляючи вгору кушпелу, і ось Уже велетенські вали котяться на траллоків. Дерева в западенні між пагорбами згиналися і розгиналися, наче прутики, що з ними грається дітвора. Траллоки на схилі пагорба навпроти попадали снопами, а розшаліла земля розкидала і розкидала їх. Але мердрали, попри те, що земля під ними ставала дибки, рухалися вперед, а їхні мертвотно-чорні коні жодного разу не уступилися йшли копито в копито. Тралоки качалися долі під копитами чорних коней, виючи і чіпляючись за землю, що випиналася під ними. Проте мердралів це не зупиняло. Мерейн підняла жезл у гору, і земля завмерла. Проте це був лише початок. Айседай спрямувала патерицю на улоговину, і з-під землі вдарив фонтан полум'я на двадцять футів заввишки. Вона широко розкинула руки, і вогонь кинувся праворуч і ліворуч, скільки сягало око, утворивши стіну між людьми і траллоками. Ранд змушений був затолити обличчя руками. Настільки сильний був жар навіть тут, на вершині пагорба. Чорні коні мердралів, попри всі свої незвичайні властивості, дико заіржали, коли їх охопив вогонь. Здійнялися дибки, намагаючись скинути вершників, що нещадно хльостали їх, аби змусити пробігти через вогненну стіну. Кров та попіл. пробалькотів мед. Рант лише кивнув головою, не в змозі промовити навіть слово. Раптом морень затремтіла і впала би додолу, якби лан, митю зіскочивши з коня, не підхопив її. Рушаймо. кинув він загонові. Різкість його тону дисонувала з тим, як м'яко і бережно він посадив на коня Айс Седай. «Цей вогонь не палатиме вічно! ворушіться, Не можна гаяти навіть хвилини!» Вогняна стіна ревла так, наче й справді ніколи не могла згаснути. Але Ранд не сперечався. Загін помчав на північ так швидко, як могли бігти коні. Вдалині позаду завили роги, пронизливо і розчаровано наче там уже знали, що сталося. Відтак замовкли. Лан і Морей невдовзі наздогнали решту, попри те, що Лан тримав повіддя Альді по руці, а Айс хиталася в сідлі, тримаючись за облук обома руками. — Зі мною все буде гаразд, — відповіла вона на стривожені погляди супутників. Голос їй звучав утомлено, але впевнено а очі дивилися так само рішуче, як і завжди. «Працювати з землею і вогнем – не найкраще з моїх талантів. Це скоро мене». Лан і Морейн знову очолили загін і повели його швидкою рисю. «Якщо пустити коней у чвал, Морейн може просто не втриматися в сідлі», – зрозумів Рант. Найнів наблизилася до Морейн, поїхала поруч, притримуючи її. Якийсь час жінки перешіптувалися про щось між собою, не припиняючи руху. А тоді мудриня порилася у своєму плащі та дала Марень невеличкий пакуночок. Морейн розгорнула його і проковтнула в міст. На нів ще щось сказала Морейн, а тоді притримала коня і знову поїхала поруч з іншими, не відповідаючи на їхні цікаві погляди. Ранду здалося, що попри їхні скрутні обставини – на обличчі мудрині з'явився ледь помітний вираз «задоволення». Хлопця не так уже і цікавило, що там вдалося зробити мудрині. Він час від часу мимовільно торкався руків'я свого меча, а коли зауважував це, то лише здивовано дивився на руку. То ось яка вона – битва. Він не міг пригадати, як усе відбувалося. Не пам'ятав до ладу майже нічого. Перед очима поставала якась мішанина з волохатих морд і власного переляку. Переляк і жах. Під час бою йому здавалося, що навколо стоїть спекотний літній день. Він не міг зрозуміти, як таке можливо. Крижаний вітер студив краплини поту на його обличчі та тілі. Він поглянув на своїх приятелів. Мед обтирав під з обличчя полою плаща. Перен утупився кудись у далечінь, і було очевидно, що побачене там йому не подобалося. Він не помічав бісеринок поту, що вилискували на його чолі. Пагорби понищали, місцевість трохи вирівнялась, проте Лан замість погнати коней швидше зупинився. Найнів виїхала вперед, мабуть бажаючи знову поспілкуватися з Морем, але Лан відіслав її. Вони з Айс від'їхали трохи вперед і нахилилися одне до одного. З жестів Марейн було зрозуміло, що вони про щось сперечаються. Найнів і Том уважно дивилися на них. Мудриня струбовано супила брови. Менестрель бурмотів щось собі підніс, час від часу озираючись туди, звідки вони приїхали. А всі інші взагалі уникали на них дивитися. Хто зна, чим може скінчитися суперечка між Айс Седай та її охоронцем? За кілька хвилин Егвень, з тривогою поглядаючи на сперечальників, звернулася до Ранда. «Те, що ти вигукував, коли мчав на тролоків?» Вона замовкла, не знаючи, що казати далі. «А що було не так?» – запитав Ранд. «Він почувався трохи незручно. Бойові вигуки – це нормально для охоронців. А от у мешканців межирічя вони не були у вжитку. Хай там що казала Морей. Але якщо Ервень збирається покепкувати з нього через них. Мед переповідав цю історію разів десять не менше. І кожного разу погано, докинув Том. Мед щось обурливо пророхкотів. Хай як він її розповідав, продовжив Рант, а ми всі чули її безліч разів. До того ж, треба ж нам було щось кричати. Тобто я хочу сказати, так усі роблять у таку мить. Ти ж чула, Лана? І ми маємо на це право, задумливо додав Перен. Борейн каже, ми всі нащадки народу манетерину. Вони боролися проти Морока. І ми боремося проти Морока. Це дає нам право. Егвень пихнула, наче показуючи, якої вона про все це думки. Я не те мала на увазі. А що... «Що саме ти?» – кричав, Мете. Мет ніяк стенув плечима. «Не пригадую». Він нашорошено поглянув на супутників. «Чесно, не пригадую. Усе як у тумані. Я не знаю, що то були за слова і звідки вони взялися, і що вони означають». Він і сам розсміявся над таким своїм твердженням. «Гадаю, ці слова не мають жодного сенсу». «Карай Анкалдазар?» – промовила Морейн. Всі вони розвернулися у сідлах і витріщилися на неї. Карай ан Елісанде, ал Елісанде, за Червоного Орла, за Троянду Сонця, Троянда Сонця. Це давній бойовий клич Манетерену і бойовий клич його останнього короля. Елдран називали Трояндою Сонця. Марейн усміхнулася Егвейн і Мету. Обом хоча погляд її, можливо, трохи довше затримався на меті. Кров роду Арада усе ще живе в межі річчі. Стародавня кров усе ще співає. Мет з Егвень перезирнулися, а всі інші дивилися на них. Очі Егвень були широко розплющені, а губи її весь час наче хотіли посміхатися, але вона щоразу стримувалася. Ніби не була впевнена, як ставитися до цієї балаканини щодо стародавньої крові. Висновуючи з похмурого вигляду Мета, він мав про це власну думку. У Ранда мигнула думка, що він начебто здогадується, про що наразі думає Мед. Про те ж саме, що й він. Якщо Мед є нащадком давніх королів Манетерину, то можливо, тралоки полюють саме на нього. На нього одного, а не на всю їхню трійцю. Йому стало соромно за цю думку. Він почервонів, а помітивши винувати перенове обличчя, зрозумів, що й тому спало на гадку те ж саме. «Не можу сказати, що я колись чув щось подібне», – мовив Том за хвилину. Стипнувши задуму, він промовив діловим тоном. «Іншим часом я міг би створити з цього легенду, але зараз...» «Ви плануєте залишитися тут до кінця дня, айседай?» «Ні». Відповіла Морейн, беручись заповіддя. Ріх тралоків заскімлив на півдні, наче підтверджуючи її слова. Йому відповіли численні роги на сході і на заході. Коні захрипіли, занервували, затанцювали на місці. «Вони пройшли крізь полум'я», – спокійно промовив Лан. Він повернувся до Морейн. Ти не маєш наразі достатньо сил для того, що маєш намір вчинити. Поки що не маєш. Тобі потрібно відпочити. А туди не зайде жоден траллок чи мердрал. Морень піднесла руку, наче збираючись наказати йому мовчати. Але дозволила руці впасти. Гай буде так, промовила вона з прикрістю. Гадаю, ти маєш рацію. Але я би воліла, щоб у нас був інший вибір. Вона видобула з-під попруги свою патерицю. «Ставайте, круг мене! Усі! Якомога ближче!» «Ще ближче!» Ранд підігнав хмару ближче до кобили Айс-Седай. Морейна полягла, аби вони скупчилися надзвичайно щільно. І тепер голови всіх коней нависали над холкою чи крупом інших. Тільки таке розташування задовольнило Айс Седай. Тоді, не кажучи ні слова, вона підвелася у стременах і розкрутила патерицю над головами вершників, витягнувши руки, аби всі, напевне, потрапили в обведене коло. Ранд сіпався щоразу, коли патериця проходила над його головою, а ще хлопець відчував пощіпування і поколювання. Він міг слідкувати за рухом патериці, не дивлячись на неї. Лише висновуючи з того, як здригаються його супутники, коли вона проходить над ними. і Його не здивувало, що лише Лан на це ніяк не реагував. Раптом Морейн різко змахнула патерицею у західному напрямку. Вгору шуганула кушпела, а Віття зі свистом збатожило повітря. Так, наче невеликий смерч пронісся туди, куди вона показувала. Коли незримий вихор зник із очей, вона, зітхнувши, опустилася в сідло. «Тралокам», – пояснила вона, – «здасться, що наші сліди, наш запах ведуть у той бік. З часом мердрали розкусять, у чому тут справа. Але тоді…» «Тоді», – закінчив Лан, – «ми вже загубимося». «Ваша патериця має велику силу», – промовила Егвень, на що найнів лише зневажливо фиркнула. Марейн із прикристю прицокнула. Я вже казала тобі, дівчинко, що речі не мають сили. Єдина сила походить з істинного джерела, і керувати нею може тільки свідомість живої людини. А це навіть не ангріал, це просто річ, що допомагає зосередитися. Вона втомлено повернула патерицю під попругу. Лане, їдьте усі за мною, наказав охоронець. І будьте тихіше води і нижче трави. Якщо тралоки нас почують, усе піде на нівець. Він знову повів загін на північ. Тепер уже не тим убивчим темпом, яким вони прискакали сюди, а радше швидкою ступою, так як вони пересувалися Кремлінським трактом. Місцевість навколо все рівнішала, а ліс залишався таким самогустим. Тепер, вони не їхали напрямки, як раніше, бо Лан обирав шлях, що пролягав твердим ґрунтом та скелястими ділянками, і більше не дозволяв вершникам продиратися крізь чагарник, а натомість витрачав час на те, щоб обігнути зарості. Раз у раз він пропускав усіх наперед, а сам повертався назад, уважно вивчаючи сліди, що залишалися за ними. Якщо хтось дозволяв собі кашлянути, Лан люто шипів на порушника. Найні в'їхала поряд Ізай-Седай, і на її обличчі помітна була боротьба між тривогою та антипатією. Ранд помітив там і натяк на ще щось. Здавалося, наче мудриня бачила перед собою якусь ціль. Морейн з опущеними плечима сиділа, тримаючись обома руками заповіддя та облук сідла, і хитаючись при кожному кроці альдіб. Було зрозуміло, що прокладання обманного сліду якою би дрібницею це не виглядало у порівнянні з викликаними нею землетрусом чи стіною вогню, забрало у неї багато сили. Сили, яку вона більше не могла витрачати. Ранду майже хотілося знову почути звук рогів. Принаймні, вони би підказали, де знаходяться траллоки. І мердрали. Він озирався і озирався, тому запізно побачив, що у них попереду. Коли ж побачив, то в цілковитому сум'ятті втупився на явлену картину. Величезне, неправильної форми громаддя тяглося вшир, скільки сягало око. У багатьох місцях вище за дерева, що росли в притул до нього. А ще то тут, то там бованіли якісь гострі вістря, вищі за дерева. Повзучі рослини та в'юнкі лози, наразі безлисті, шарами вкривали цей огром. Що це? «Урвище! Цим гнучким лозинням можна легко вибратися нагору, але коней нам туди ні за що не затягнути. Коли ж вони під'їхали ближче, Ранд раптом побачив вежу. Це достеменно була вежа, а не якийсь химерний стрімчак, увінчений незвичним гостроверхим склепінням. «Місто!» – видихнув він. «А навколо міський мур. А шпилі виявилися вартовими вежами». Він аж рота роззявив. «Так це ж місто в десятеро більше за Бейерлон». «Та яке там в п'ятдесятеро?» «Місто!» – кивнув Мед, погоджуючись. «Але що робить місто серед такого лісу?» «І без людей!» – сказав перен. Коли хлопці подивилися на нього, він показав намур. «Хіба люди дозволили би дикому винограду так розростися?» Ви ж знаєте, що повзучі рослини можуть знищити стіну подивіться, як вона зруйнувалася. Доранда нарешті дійшло усе було так, як казав перен чи не під кожним виломом у стіні височів зарослий чагарником горбик, рештки обваленого кам'яного мурування. На мурі не залишилося навіть двох веш однакової висоти. Цікаво, що це було за місто. Морейно промовила Егвейн. І що з ним сталося? Я нічого не можу пригадати з татової карти. Його називали Арідгол, озвалася Морейн. Під час тралотських війн це місто було союзником Манетерену. Дивлячись на масивні стіни, вона, здавалося, забула про всіх інших, навіть про найнів. Хоча та і підтримувала Айсседай у сідлі, поклавши тій руку на плече. Згодом Арітгол було знищено, і це місце назвали інакше. «Як?» – запитав Мет. «Тут», – промовив Лан. Він зупинив Мандарба перед тим місцем у мурі, де колись була брама. Така широка, що крізь неї могли промаршувати лавою 50 воїнів. На стіні залишилися зруйновані, напівприховані під повзучими рослинами вежі. Про ворота і згадки не було. «Ми увійдемо тут!» У далині заволали роги траллоків. Лан подивився в той бік, звідки долинув звук, а потім на сонце, що пройшло вже половину відстані до верхів Огдарев на західному обрії. Вони втямали, що пішли хибним шляхом. «Ходімо, нам треба знайти собі прихисток, доки не споночило». «Як його назвали?» – знову запитав Мед. Марен відповіла, коли вони саме в'їжджали у місто. «Шадар Логот», – промовила вона. «Тепер його називають Шадар Логот».